A puszta kézzel felmutatott koponya tompa fényjel csillog a fakó trópusi télben. A tömeg felmorajlik, szinte feljajdul. Egy tompa fényű tárgy, egy darab delejes csont. Szemünket pajzs nem védi, vakít. Fél évtizede porlott az ásványokban gazdag, agyagos földben, az ásványok csillámai sejmesen ragyognak a reggeli napsütésben. Rothadás, romlás, dekompozíció. Egy csontozatot hajdan a hús és bőr ünneplőjébe öltöztetett test és szellem lényege. Akkor és most rothadás. Az emberi hangok hirtelen elülnek, feszült csönd telepszik a temetőre és környékére. Csak a csontok kopogása hallik, a halál angyala fütyörész. Csak a csontok kopogása. Nem hagyjuk előt, és ő sem ereszt bennünket, hűtettesünk. Málló savanyú csontváza beépül az atmoszférába és a talajba, esőerdőket pusztít, rákos sejteket növeszt, folyókat mérgez. A csontok kopogása, mint savas eső a holt lelkekre. Hiányzó testek százezrei helyett egyetlen kevés csontváz. 1985. június 6-án a braziliai San Paulo metropoliszától 27 kilométerre fekvő festői művészvároska Enbúda zárt és gondozott temetőjében soha nem látott tömeg verődött össze. Középen a helyettes igazságügyi szakértő hófehér frissen vasalt inge vakit. Aki ránéz, mintha a pőre ropogós igazságot látná. A feltárt sírban álnéven elföldelt személy, bizonyos Wolfgang Gerhard testének maradványai kerültek az imént napvilágra. A feltételezett korpus Delikti A zsíros föld alatt az ösztönök legalja. Feltéve, de meg nem engedve. Még nem. A föld életében negyven év csak egy gyűrődés távoli reménye. Várjatok. Várakozzatok. Mi az, ami a legalja? Milyen mélyre kell ásni? Milyen ott a föld geológiai rétegződése, ásványi összetétele? Összefére az ahát, smaragd, brazilianit és más drága kövek és féldrága kövek lelőhelyével. Meg annyi kérdés. Orvos, kutató, férj, apa, pártkatona, tömeggyilkos, ültetvényfelügyelő, barát, szerető, ravasz sármőr, menekülőművész, sunyi csontváz. Egy tehetséges színész, erős szerepei. Trópusi erdő mélyén kellemes férfi hangénekel: el. In Paris, in Paris, in die middle so süß, wenn sie flüstern, monsieur, ich bin dein. seines hem. Kutya, kutya, kutya. A tömeg zaklatott moraja, a vakuerdő, a trópusi télhűvöse, a libabőr. Talpunk alatt a kiemelt test által kontaminált föld. A méreg, amely beépült az ásványokba, az ajnövényzetbe, a növények által termelt oxigénbe. A belélegzett levegőbe, az anyagcserébe. Észrevétlenül, diszkréten, mint egy sokat szolgált rutinos komornyik. A kérdés ugye, hogy ki az, aki előbb vagy utóbb felszínre kerül és ki a megmondhatója. Ináció okoskodik. Inációt láthatóan vonza a teatralitás, aznap délután rámosztja a hálás közönség szerepét. Például, mondja, néhány éve, 2012-ben, harmadik Rihár csontjai Lenkesterben egy autóparkoló földjéből kerültek elő. Kis hatásszünetet tart, majd megismétli. Egy autóparkolóból, hm? Ez volt a Looking for Richard projekt. Lábakon álló, szürke fém iratrendezője óriás fiókját kihúzza, kicsit lapozgat a dossziék között, majd előhúzza a keresett anyagot. Arc kifejezése fáradtan diadalmas, mint aki most élt túl egy természeti katasztrófát. Looking az angol szavakat erős akcentussal ejti. Később az újság kivágást akkurátusan visszahelyezi az évszámuk szerint rendezett dossziék egyikébe. A fotoriporterek egymást taszigálva, lögdösve igyekeznek előnyös portrét készíteni, a romlása későn fellelt, már megkövült foszíliájáról. Kilát engem, kihalja meg végre a csontjaim fecsegését. Hallgassátok, hallgassátok hát, elkéstetek, lúzerek. Kat. A koponya sáros, földes, mégis csillog. Kat. Kat. A látvány nem vesz tudomást a tartalomról, nincs a világban rend. Kat. Miért lázadozik minduntalan a szépség az erkölcs ellen? Miért szép egy tömeggyilkos arca? Miért csillog a gonosz koponyája a napban? Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. Kat. jó hitte, hogy előbb-utóbb minden és mindenki előkerül. Ez éltette, ugyanakkor ki ne a zavarba ejtő érzést, ez volt legnagyobb félelme is. Mert mindannak, ami a föld alól előkerül, nem állítja éppen, hogy ne volna már köze ehhez a világhoz, hiszen van-e, ami inkább meghatározna bennünket, mint éppen az örökké háborgó alvilág. Mégis hajdan zúgó, eleven vérárama többé nem csatornázható vissza az elkésett jelen zavaros idejébe, ha csak nem az örök körforgásba, amit, megjegyzem, mondja, szintén nem kell lebecsülni. De ami onnan előkerül, az magát a reményt öli meg. Ináció pecsétes házi kabátját cigaretta hamújtötte, apró kerek lyukak borítják, mintha egy törpe kommandó eresztett volna bele egy géppisztolysorozatot. A villogó színes neon feliratot, mondja Inácio, a Times Square-en látta, amikor életében először és utoljára jártott, ott, ahová egy igazságügyi orvosszakértői konferenciára hívták meg. Láttára kivert a víz, mondja, ahogy a semmiből egyszer csak fölé magasodtak a bennem élő foház betűi. Protect me from what I want. Egy pillanatra a földbe gyökerezett a lábam, és higgy el, ezt nem puszta szófordulatból mondom, mert a félelmem a lehető legszorosabban kötődött a föld alatti világ szüntelen, delejes vonzásához. Hogy a holtakat, mint egy megemésztetlen ocsmány lakomát, egyszer csak kiokádja magából a föld, és mi élők szemközt találjuk magunkat maradványaikkal, csontjaikkal, tárgyaikkal, melyeknek nyelvét nem beszéljük, melyeknek üzenetét nem tudjuk megfejteni, ettől féltem, mondja. Az angol és német órák olmos, végtelen délutánokba vesző unalma, míg odakint a patika háza előtti akkor még névtelen, lombos kis téren, a Google Maps szerint ma Prasagio Marda Silva Almeida, a többiek már javában gyülekeznek. Joãozinho, Serginho, Chiquinho, Malandro, Kubo, a Colos, meg a többiek, és egy kis csaj, Amelia, az örökös kapus. Elég jól védett különben, a Facebook szerint most aktuárius. Tudja, mi az? kérdi Inácio, biztosítási matematikus. Ki se néztem volna belőle, álmodozó, sötétbőrű kis muláta volt, vetődés közben ki tudja, talán már akkor kalkulálgatta a sérülés valószínűségét. És vajon, veti közbeni Inácio, és rám néz a táskás szemével, akad-e égetőbb kérdés a sérülés valószínűségénél? A testével írta le a görbét a levegőben, mi marhák meg azt hittük, szimplán csak vetődik. Már csak Inácio és Rodolfo hiányoznak, odakint türelmetlenül passzolgatnak, kapura rúgnak, de a meccs nélkülük nem tud elkezdődni, Rudi az egyik csapat örökös kapitánya. A föld alatti világ porózus nyelvét meg kellett fejtenie, ha nem akart maga is elenyészni – hanem akarta, hogy csontjai szétmáljanak és ragyás kőkristály formájában ütközlenek ki a föld beteg felszínén. Rudi, hagyjál békén, megmondlak anyának, nem igaz, nem téged szeret jobban, tudod, kit rúgjál segbe. Rudi, hol vagy, haza kell mennünk, Rudi, gyere elő, ne csináld, segfej. Ez azonban nem volt elég, sem a német, sem az angolóra. Ehhez meg kellett tanulnia a csontok nyelvét, meg kellett hallania a csontok zenéjét. Visszatérő álma volt, hogy egy meredé szélén egy tömeg sír fölött áll, lenéz és nem hall semmit, nem hallja a bátja hangját, ahogy egyre hívja. Erre ináció, erre itt vagyok. Nincs hang, az álmoknak nincs hangsávja.